Bilallah yang telah mengutus Rasulnya dengan huda dan Diri yang benar, untuk menunjukkannya kepada semua orang, walaupun mereka adalah orang-orang munafik. Shalatu ala ilaha illallah, dan shalatu an Nasiidina Muhammadan abdulahu Rasulullah. Allahumma shalatu wasallam wa Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta l'halimul hakim Qala rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul unqdata min lithani yafqahu qawli Birahmatika ya arhamar rahim Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil quranil karim A'udhu millahi minasyaitanir rajim Kifatakfurun bila Wa Allah, wakum tum amwaat, ثم يميتكم, ثم يحييكم, ثم إليه ترجع. و الله تعالى: و تزودوا خير الزاد التقوى. سرق الله العزيز. مسلمين مسلمات ينت رحمات الله سكليا السلام عليكم و رحمة الله Marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana syukur kepada Allahu Ta'ala itu adalah kewajipan kita, tanggungjawab kita. Kerana Allah adalah Allah, yakni Tuhan kita. Allah yang telah menghidupkan kita, yang telah menciptakan kita, dan yang telah memperjalankan kita ini di dalam beberapa alam sebelum ini, dan sekarang ini, kita masih lagi berjalan di atas muka bumi Allah. Dan seterusnya, kita akan diperjalankan lagi oleh Allah Ta'ala selepas daripada ini, ke ke beberapa alam yang namanya mungkin alam akhirat. Yang namanya mungkin alam titian siratul mustaqim. Kerana eh, mungkin ke alam syurga ataupun ke alam neraka. Kenapa disebut kemungkinan? Tak pastikah? Segala-galanya pasti bagi Allah Subhanahu SWT dan tidak pasti bagi kita manusia. Kerana kita ini adalah barang mungkin. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Dan mungkin kerana adanya kita di alam dunia ini oleh kerana atas kehendak Allah SWT. Apa-apa apapun adanya kita di alam dunia dan tidak adanya kita di alam dunia ini Sebeginya baga mungkin bagi kita Yang pastinya hanya bagi Allah SWT Seterusnya syukur kepada Allah SWT Kerana Allah Taala masih lagi memelihara iman dan Islam kita ini Kita celik saja mata Alhamdulillah sempat berdoa pada Allah Taala. Doa seperti mana kita ni masih lagi dihidup Diberi kehidupan di alam dunia ini oleh Allah Ta'ala. Berapa ramai daripada kalangan kita bangun pagi tak sempat nak berdoa kepada Allah Ta'ala. Kenapa Masih lagi memberi kehidupan kepada kita. Ahyanah ba'dama amatana wa ilaihin nushu. Ani pun jarai-jarai jumpa juga doa. ni. Nah, tak, walaupun kita tu belajar tentang doa-doa ini. Baik. Seterusnya syukur kepada Allah Taala kerana Allah Taala masih lagi memanjangkan umur kita dengan Allah Taala memanjangkan umur kita maka maka layaknya kita ini berada eh, berada di dalam keadaan yang aman daman aman damai tentram eh, tenang dan sebagainya sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana pada tahun ini, saat dan ketika ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi izin kepada kita untuk sama-sama kita berada di dalam bulan Ramadhan. Untuk sama-sama kita berada di dalam bulan Ramadhan dengan keadaan kita ini berpuasa. Berpuasanya kita Berqiamulailnya kita, menambahkan lagi bacaan Al-Quran kita, bertadarus kita, dengan keadaan bersolat terawihnya kita, ada dalam majlis ilmunya kita dan sebagainya. Maka hal yang keadaan itu menjadikan kita ini seorang yang amat-amat bersyukur kepada Allah SWT, tidak ada tandingan dan bandingannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Oleh kerana kita ini berada di dalam bulan Ramadan yang mulia, maka sesuatu yang perlu kita faham kepada kita, apakah yang diperkatakan ataupun yang dikatakan sebagai Ramadan ataupun yang disebut sebagai Ramadan dan apakah yang dimaksudkan dan diperkatakan yang disebut sebagai puasa itu. Bagi kita orang Melayu ni, tak puasa pun puasa Ramadan pun puasa Ramadan itulah puasa puasa itulah Ramadan ha, bulan puasa bulan Ramadan rupa-rupanya apabila kita selidik-selidik kaji-kaji sikit sikit lah ha, rupa-rupanya berbeza dan amat berbeza sekali di antara perkataan ataupun kalimah Ramadan dengan kalimah puasa itu bila kita sebut Puasa, maka puasa itu adalah salah satu daripada ibadat yang Allah subhanahu wa ta'ala suruh kita buat di dalam bulan Ramadan. Manakala Ramadan itu adalah satu tetamu Allah. Satu masa, satu keadaan, satu bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala beri kepada kita ibarat satu kerangka yang amat besar. Kemudian di dalam Ramadan itu sendiri adanya beberapa perkara yang ada di dalam bulan itu termasuklah puasanya zakatnya dah apa ni solat tarawihnya tadarus al-qurannya dan sebagainya bila kita katakan begitu maka ada satu perbezaan yang amat ketara ibarat matahari dan bulan ha nah, begitulah lebih kurang ha nah, sebut bulan ha jadi begitulah, bila kita sebut puasa maka puasa itu adalah merupakan satu perkara yang mesti kita buat satu ibadat yang mesti kita buat yang terkandung di dalam bulan Ramadhan manakala bulan Ramadhan itu adalah ibarat satu kerangka satu tempat, yang mana di dalam tempat tersebutlah adanya ibadat-ibadat yang disuruh oleh Allah SWT ha? pokok pangkalnya ialah pokok pangkalnya ialah Ramadan itu lebih layak kita sebut sebagai bulan puasa. Bulan Ramadan. Bila mari Ramadan kita sebut bulan Ramadhan lah. Kalau orang di sebelah-sebelah hutan sana, sebelah belantara sana, ilmu pun tak berapa nak sampai mana, Tuk Guru, Tuk, -tuk Guru, Ustaz-Ustaz kita pergi ke sana pun, tak, 4-5 hari baru nak sampai dalam hutan belantara, mereka bolehlah sebut puasa, puasa, puasa. Bulan puasa, bulan puasa, bulan puasa. Kita yang dah terkehadapan dari sudut ilmu ini, maka seboleh-bolehnya kita tak payah sebutlah puasa. Kita sebutlah Ramadan. Ha, begitu Sebab di dalam Ramadan itu banyak perkara. Kalau kita sebut puasa saja, maka puasalah baik. muslimin Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apabila kita sebut puasa, maka inilah yang ramai dipahami oleh umat Islam kita masa kini, bila datang bulan, bulan Ramadan, kita sebut sebagai bulan puasa Bila sebut puasa Maka yang ada di dalam pemikiran kita ini Ialah puasa menahan lapar dan dahaga. Puasa, puasa dah hari ini, puasa Apa bukti awak puasa? Saya tak makan, saya tak minum Itu saja pengertian puasa Saya puasa hari ini, tak makan, tak minum Dah, cukup dah Di dalam hal-hal yang lain Maka kita tidak ambil peduli Kerana apa? Kerana saya dah berpuasa Bulan ni bulan puasa Saya pun dah puasa Saya mengamalkan ibadat puasa Tiap-tiap hari Sama ada 29 ataupun 30 hari Sebulan Di bulan puasa Itulah kalau kita Kita gunakan maksud puasa Tak makan tak minum puasa Kalaulah lah ibarat tak makan tak minum puasa Kenapa? Eh? kenapa kita tak sebut keadaan demikian? Karena kalau kita puasa tak makan tak minum tak ada bezalah kita di antara umur 15 tahun dengan umur 50 tahun. Sebab tak makan tak minum belaka. Tetapi konsepnya, pemahamannya kita masih lagi masih lagi jauh daripada dari sudut tersebut. Baik. Pertama, yang keduanya kalau kita sebut puasa. Kalau kita sebut puasa kita jangan ingat bahawasanya kita, umat Islam ini saja yang berpuasa. Orang lain pun berpuasa juga. Dalam agama lain pun berpuasa juga. Kalau kita puasa, mudah cakapnya, 7 pagi, 7 malam. Mudah cakap, kan? Kalau kita puasa 7 pagi, 7 malam, ada orang berpuasa 7 pagi, 7 malam, 7 pagi. Kita buka puasa 7 malam, dia mula puasa 7 malam. Bila kita buka, kita mula puasa tujuh pagi, dia mula berbuka tujuh pagi. Ada juga orang macam ni. Nah, Sebelah rumah saya tu, di Pasir Mah tu, kita puasa tujuh pagi, tujuh malam, dia puasa tujuh malam, tujuh pagi. Kalau macam ni punya puasa, setahun pun tak apa. Dah puasa tujuh malam, lepas buka puasa, tidur lah. Tak. Nah, solat terawih pun tak ada pun semua macam lah. tak. Dah. Haa. Kalau kira tujuh pagi, tujuh malam, eh, tujuh malam, tujuh pagi, solat terawih dia tengah hari lah tak? Pukul sembilan pagi, solat terawih. Tapi tak ada solat terawih. Kalau lah begitu. Baik. Yang kedua, yang ketiganya, ada juga orang puasa. Bila kita puasa tujuh pagi, tujuh malam, ada juga orang puasa tujuh pagi, tujuh malam. Sama macam kita. Tetapi dia puasanya tak boleh makan benda hak mengenyangkan. Seperti nasi, daging, ikan, ayam. Tak boleh makan. Sotong dan sebagainya. Tak boleh makan. Dia boleh makan apa? Boleh makan daun-daun sahaja. Ha? Vegetarian ke apa panggil? Makan daun saja. sahaja. Hai. Kita tengok. Ha? Ha, bawah rumah kita tu. Dia makan daun juga. Daun saja makan. Daging tak makan. Hmm? Apa bezanya? Itu kalau kita sebut sebagai puasa. Sebab itu kita. Muslimi dan Muslimat sekalian. Dalam keadaan apa sekalipun, kita mesti sebut Ramadan kerana pengertian Ramadan itu amat-amat luas untuk kita. Baik. Kemudian Ramadan itu, Ramadan maksudnya panas yang membakar ataupun panas yang membara, maksudnya panah. Lah. Kegeringan, panas. Kekeringan pun panas. Sebab itu badan kita ni bila kita puasa saja, panas juga ya, rasu. Sebab tidak ada, mungkin tak minum, mungkin tak makan, tak ada, tak ada sesuatu yang boleh menyejukkan badan kita kecuali mandi. Ah, ha? bila sampai pukul tiga setengah, pukul empat setengah sampai ke waktu maghrib tu, tubuh kita akan jadi, akan jadi agak-agak sejuk, agak sejuk. Sejuk itu di luar tetapi eh, sejuk itu di dalam dan di luar kulit kita ini panas. Itulah yang dikatakan Ramadhan pertama. Yang kedua, Ramadan ini kebiasaannya. Kebiasaannya kalau dulu-dululah saya ingat bulan dua, bulan tiga, bulan empat. Ini waktu Ramadan. Kalau dulu-dulu. Mungkin sekarang ni dah berbeza. Dah jadi bulan tujuh, bulan lapan, bulan sembilan dan sebagainya. Ha? Kalau di negara Arab, bulan tujuh, bulan lapan, bulan sembilan ni. Bulan sembilan dah nak masuk. Dah nak masuk mesti sejuk. Sejuk-sejuk. Tak apalah puasa. Banyak hari pun sejuk oleh kerana siangnya pendek, oleh kerana siangnya pendek, malamnya panjang. Kalau musim panas, siangnya panjang, malamnya pendek. Ha dia jadi begitu. Alhamdulillah, kita di Malaysia ni tak ada masalah. Panjang pun sama, pendek pun sama. Alhamdulillah. Itu pun ramai juga orang tak tahan. Pukul 12:30 dah cari kedai. Dah cari gerai. Dah memang tak pelik, dah sebab gerai dekat kita, dekat Malaysia kita ni memang ba Memang beroperasi 24 jam. Tak, sepatutnya bila bila mari bulan Ramadhan ni. kurang, Kurangkanlah sedikit. Tak, walaupun kita kata eh kami puasa. Tapi ni or, orang-orang lain tak puasa nak mari makan. Ya kita ada tukar jamu tu tuan-tuan sekalipun. Eh nampak lebih kurang je lah. Lihat kita tak puasa pun. Kena cari sedikit keberkatan dalam bulan Ramadhan ni. Nah, kena cari sedikit pendekatan untuk nak me memberkatkan, memberkati kita tu, rezeki yang datang pada kita. Baik. Kemudian kalau dulu-dulu bulan 3 bulan 4, 2 3 4, masa ni ni panas yang amat amat terik. Kerana apa? Musim ni ni musim daun kayu gugu. Kalau pokok getah, pokok getah luruh orang panggil. Eh, musim ni memang memang panas. Kalau di negara Arab sana, kalau musim-musim ini, Allahu Akbar. Sehingga berlaku ha, ribut pasti dan sebagainya oleh kerana keadaan teramat kering. Itu yang dikatakan Ramadhan. Yang kedua, yang ketiganya ialah. Termasuk di dalam pengertian Ramadhan itu sendiri, apakah yang dimaksudkan dengan Ramadhan? Ramadhan itu ialah bulan yang mewajibkan umat Islam berpuasa, yakni menahan diri daripada lapar dan dahaga tahan diri daripada lapar dan dahaga dan juga menahan diri daripada melakukan hubungan di antara suami isteri. Ah, ha? yang bermula dengan bermula dengan niat dan juga sampai kepada berbuka puasa tersebut daripada tujuh pagi ke tujuh malam kemudian menjaga adab-adab dan juga perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Kita biasanya air bila kita nak jaga puasa ni, kita jaga daripada perkara makan, minum dan juga eh, memasukkan sesuatu ke dalam rongga rongga kita. Ini yang biasa kita, famous kita bincang. Perkara yang tak berapa famous kita bincang, menjaga eh, perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Yang kita duk jaga sangat tu, perkara yang boleh membatalkan puasa. Perkara yang boleh membatalkan puasa, makan, minum, eh, mencucuk sesuatu di dalam rongga kita ni. Pas mulalah tanya ustaz-ustaz saya pergi injek kat, dekat hospital ustaz batal dah puasa saya habis makan dah makan dah ni ustaz dia injek ubat dekat dekat apa kulit dia tu terlupa nak tanya ustaz dulu dia pergi makan dulu Allahu akbar hak mana dah makan tu makan tapi kena puasa juga hari ni. tak leh nak terus kalau lah masa dah tengah makan penuh mulut tu baru tanya ustaz <laughs> sebab kita cucuk ni bukan membatalkan puasa kita Bukan rongga yang kita cucuk ni. Kulit kita bukan rongga. Lailah memasukkan sesuatu dalam hidung sampai ke atas. Kemudian masukkan sesuatu dalam telinga sampai ke gendang. Ha, barulah membatalkan puasa puasa kita. Ini yang sibuk kita duk jaga. Sebab itulah keadaan puasa kita. Tidak mendapat keberkatan di sisi Allah SWT. muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Taala Kala Allah SWT. Wa ya ayuhal ladhina amanu. Kutiba alaikum suyamu kama kutiba ala lathina min qablikum la'allakum tattaqun. Salak Allah. Ma azim. Minta ma'anlah. Suara saya ni pun tak berapa, tak berapa clear sangat. Kerjalah lah tuan-tuan sekalian. Oh, pasal agak-agak serok sikit lah. Biasalah. Orang berpuasa. Agak-agak <laughs> oh, serok sikit lah. Allahu Akbar. Maklumlah. Program tu agak, agak ketak sikit lah. <laughs> nah, eh, siap allah lah. tak boleh lah seluh-seluh. Ha. Saya kalau nak mari Surau ni, saya kena sediakan jaket. Salah satu daripada uh, satu-satunya surau yang ada dekat KL ni yang perlu saya pakai jaket surau ni lah. Ha. pasal saya ni bukan tak sejuk tapi tak tahan sejuk. Nah, allah. Tak apa dah, eh? tak selelah eh? dah. Baik. Daripada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus telah difardhukan, telah ditetapkan, telah diwajibkan, telah diamanahkan, telah dipertanggungjawabkan, makna sama semua tu. Ke atas kamu wahai Muhammad dan juga umat kamu berpuasa. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kitalah. Sebab tu kita puasa. Orang tanya kita, kenapa kamu puasa? Tak leh nak jawab. Kenapa kamu puasa? Ah, ikut ayah saya puasa, ikut mak saya puasa. Ikut tok nenek saya puasa. Eh orang semua puasa, saya kena puasalah. Jawapan-jawapan ha, tersebut. Apa salahnya kalau kita kata, kenapa kamu puasa? Kerana inilah kerja Nabi saya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi perintah Allah taala tak turun direct pada kita. Lainlah, kalau perintah Allah Taala wahyu Allah Taala turun direct pada kita boleh kita nak kata sebab apa puasa? Ah ha, sebab ni perintah Allah Taala. Oh besar sangat jawapan. Kenapa puasa? Kerana inilah suruhan nabi saya. Keranalah kerana inilah eh, perbuatan eh, nabi saya maka saya pun ber, berpuasa. Baik. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut wahai orang-orang yang beriman, maka bila Allah Taala sebut orang yang beriman kamu kena puasa. Maka maka tidak termasuk orang yang tak beriman pada Allah SWT. Orang yang tak beriman kepada Allah Taala tak masuk. Tidak termasuk di dalam suruhan ini. Tidak termasuk di dalam perintah ini. Maka tak apalah kamu tak puasa. Tetapi, tetapi tanggungjawab arahan perintah Allah SWT kepada manusia untuk ber, untuk menjalankan tanggungjawab puasa ini tetap kena ke atas Sesiapa sahaja, sama ada dia beriman ataupun tak beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kata saya orang beriman, saya kena semaya. Saya orang beriman, saya kena puasa. Saya tak beriman, tak apa. Tak semaya. Tak semaya, ikut semaya, ikut solat Nabi SAW. Sebab solat sebab semaya ni ada banyak jenis. Semaya dengan solat juga adalah perkataan yang, dua perkataan yang, yang berbeza. Sama seperti Ramadan dan puasa. Bila saya sebut solat, maka khusus untuk umat Islam. Bila disebut semaya, maka semua sekali manusia termasuk berlaku. Termasuk ber, berbagai-bagai jenis agama masuk berlaku. Sebab kalau sebut semaya, kita saja, kita bukan kita saja dia semaya. Kita semaya cara kita. Ada juga orang lain semaya cara dia. Kita semaya lima setengah pagi, dia semaya. Sepuluh setengah pagi, semaya juga. Ada orang yang semaya sekali seminggu. Semaya sekali seminggu. Hebat dia action dia dengan Allah, eh, dengan Allah. A action dia dengan Tuhan dia. Kenapa? Semaya sekali seminggu. Ada juga orang semaya sekali sehari bila waktu terbit matahari. Dia hak saja ni? Semua pagi. Semaya juga. Itu dia. Baik. Kemudian bila dia sebut, wahai orang-orang yang beriman, maka orang hang tak beri tak masuk dalam suruhan ni. Kutiba alaikumus syiam difardukan kepada kamu puasa. Maka bagaimanakah? Kalau misal kata kita rujuk kepada Kitab-kitab tahid kita yang mengajar kitab-tahid kita. Mengesahkan Allah SWT melalui setiap perbuatan hamba yang Allah taala syariatkan ke atas kita. Kalau kita kaji-kaji, duduk di mana dalam bab tahid-tahid ini? Maka babnya berada di dalam tahid Al-Uluhiyah. Bab tahid Al-Uluhiyah. ulu al -uluhiyah. Kenapa disebut tahid Al-Uluhiyah di sini? Kerana perbuatan tersebut iaitu mengesahkan Allah SWT melalui... Setiap perbuatan hamba melalui perkara yang disyariahkan oleh Allah SWT kepada kita. Hak ini, ini kerana apa? Kerana Tauhiyah al Uluhiyah telah pun ada perbezaan di antara orang yang beriman dengan orang yang tak beriman pada Allah SWT. Di dalam mengesahkan Allah SWT. Maka bila sebut Tauhiyah al Uluhiyah hanya orang yang beriman saja yang mampu melaksanakan setiap perintah yang Allah SWT suruh ini. Orang yang tak berima, dia tak, dia tak boleh nak buat dah. Dia buat puasa cara dia lah. Dia buat semayang cara dia lah. Dia bayar zakat cara dia lah. Dia sembelih pun cara dia lah. Bagi kita, oleh kerana perkara ini adalah tuntutan ta'id al-uluhiyah. Maka Ramadan ataupun puasa ini adalah salah satu daripada perkara yang Allah Ta'ala syariatkan. Maka sebab tu kita boleh buat. Sebab apa? Ya ayuhal ladzina aman. Kerana kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kutiba alaikum musyam. Kama kutiba ala ladhina min kublikum. Wahai Muhammad. Macam inilah suruhan dan perintah aku. Eh, yang aku perintahkan kepada kamu ni. Beginilah juga. Kepada para nabi, para rasul. Alaihi salatu wassalam. Dan juga kepada umat-umat mereka pun. Puasa macam inilah. Bukan arahan lain. Bukan puasa jenis lain. Bukan tak suruh. Maka beginilah keadaan-keadaannya, puasa tersebut, cara puasa tersebut, waktu puasa tersebut, niat puasa tersebut. Maka macam inilah yang disuruh oleh Allah SWT kepada kepada tiap-tiap Nabi, tiap-tiap Rasul dan tiap-tiap umat-umat mereka. Jadi oleh yang demikian, perkara yang Allah SWT kehendaki kepada kitanya ialah la'allakum tattaqun mudah-mudahan kita ini ada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian dalam agama kita bila Allah taala kata hari ini aku sempurnakan aku telah sempurnakan al yauma akmaltu lakum dinakum hari ini aku telah sempurnakan eh, bagaimana cara kamu nak hidup atas dunia ni bagaimana kamu nak hidup nak selamat dunia dan akhirat ini maka semuanya telah terkandung dan telah aku sempurnakan di dalam di dalam kegiatan kehidupan kamu ini maka kamu ikutlah Islam itu kerana Islam sajalah agama yang aku redha menjadi ikutan kamu menjadi amalan kamu Islam sahaja Allah taala redha kenapa kerana bila disebut kesempurnaan yang ada pada ayat tersebut maka telah sempurnalah ha? suruhan Allah janji Allah perintah Allah taala kepada kita semua. Sebab itu di dalam agama kita ini apa sahaja perintah yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita Jawapannya ialah la'allakum tattaqun la'allakum tattaqun. Wattaqullah. Ah watazawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Semuanya menjurus kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Allah taala nak minta. Nak minta kita ni supaya takwa pada Allah. Nak minta kita ni supaya dekat lagi dengan Allah Nak minta kita ni ha? Dengan amalan kita, dengan ibadat kita itu Kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang mentaqi Hamba Allah Ta'ala yang Yang ada sifat ketakwaan pada Allah Tak takut pada orang lain kecuali Allah Tidak hajat, tidak kosak, tidak niat kepada perkara lain kecuali Allah Maksudnya apa? Maksudnya Tiap-tiap perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala suruh ini. Allah ta'ala seolah panggil kita balik. Duduk di atas kelayakan kita yang telah diajak oleh Nabi-Nabi kita. Oleh Nabi-Nabi kita khususnya Nabi Alaihi Wasallam Untuk menjadi manusia yang tinggi darajaknya. Yang mulia. Ha? Menjadi menjadi kemuliaan. Ini, mulia di sisi Allah ta'ala. Yang tinggi darajak di sisi Allah ta'ala. Yang baik di di sisi Allah Taala bukan menjadi manusia yang makin makin makin jauh dengan Allah Taala. Begitulah sebab itu Allah Taala nak kalau solat kita solat yang mencapai mencapai solat yang yang yang yang, yang muttaqi, solat orang bertakwa. Kalau puasa puasa orang yang bertakwa. Nak, kalau zakat sampai zakat kita, kita menjadi orang yang berzakat, zakat orang yang bertakwa pada Allah. Sebab itu di dalam setiap agenda dan juga amalan kita ini di dalam agama kita sahajalah yang meletakkan setiap perkara ini mesti sampai kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sifat taqwa Kita dah banyak kali dah kita kita bincanglah. Kan? Dalam dalam dalam ketuhanan pada Allah taala bukan solat kita semata-mata yang kita buat tu nak nak nak masuk surga Walaupun kalau nak masuk surga kena Salat Bukan puasa kita tu Nak masuk ke surga Allah Ta'ala Walaupun Nak masuk ke surga Kena puasa Kena salat Kena bayar zakat Kena pergi haji Kena baca Quran dan sebagainya Tetapi itu bukan matlamatnya Untuk kita Kita ni Oh kenapa ibadat pada Allah Kenapa saya salat Oh kerana nak masuk surga ha -ha. Jawapan ni agak jauh Betul lah kita ni Semayang kita Buat baik kita Baca Quran kita Memang nak masuk surga Ha? tetapi perjalanannya agak jauh. Jawapan ataupun perjalanannya paling dekat kenapa berpuasa kerana nak jadi orang bertakwa. Ha ni jap nak bagi jawapan ni. Payah jawapan nak bagi. Kenapa solat? Kerana nak jadi orang bertakwa. Ai kalau kita bercakap dengan kawan kita, kenapa you solat? Oh, Au, nak jadi orang bertakwa. Eleh dia kata. Hmm? Ha, dia lelaki kita pula. Kita jawab, jawab betul dah dah. Tapi kalau kata nak masuk surga. Eleh. Lagilah eleh. Kenapa aku ni muka aku tak layak masuk surga kau? Pelik tu untuk sekian. Hmm? Kita kita jadi jadi takut. Kita jadi fobia. Nak cakap. Sebab itu kita ni lebih terdedik kepada keduniaan. Lebih terdedik kepada keduniaan. Solatnya kenapa solat? Oh, nak melepaskan diri saya supaya orang tak kata saya ni tak solat. Ha ah, gitu je lebih kurang kok. Kenapa puasa? Oh, biar saya boleh buka puasa sekali di masjid. <laughs> ha? Buka puasa. Kerana saya nah, boleh buka puasa sana, buka puasa sini. Nak tunjuk pada member-member kita, saya ni puasa. Ha, ini lebih kira -kira kita. Muslim ni, yang Muslim ni yang dirahmati Allah sekalian. Maka sifat ketakwaan inilah yang akan mendorong kepada kita. Kalau kita seorang peniaga, maka dengan sebab kita solat dengan sebab kita puasa kita menjadi seorang peniaga yang adil tajirun adil menjadi seorang peniaga yang adil adil macam mana timbang sama berat agak kan? mesti kena pakai dua timbangan ke dah eh, ini setengah kilo Ini pun mesti setengah kilo kalaulah barang setengah kilo untung pun setengah kilo begitu juga kan? ha ada satu timbang pun tak apalah. Tetapi cukup timbangannya, itulah peniaga yang adil. Kalau barang ini, barang yang elok. Ini barang yang tidak elok, tidak dicampur aduk kan? Itulah peniaga yang adil. Peniaga yang adil. Ini, kalau nak adil di dalam perniagaan dia, dia akan kelak duduk bersama-sama dengan Nabi SAW. Mendapat aras Allah SWT pada masa yang tidak ada. Mendapat pelindungan Allah Ta'ala. Teduhan Allah Ta'ala di masa yang tidak ada. Pelindungan dia juga teduhan. Kecuali teduhan Allah SWT. Oh. Dapat tuan-tuan ha? Eh, Menjadi seorang pemimpin yang adil. Kalau kita seorang pemimpin. Dengan sebab solat kita. Dengan sebab puasa. Dengan sebab zakat. Dengan sebab haji kita. Dengan sebab amalan kita. Mesti membawa kepada ketakwaan. Kenapa? Kerana itulah. Yang akan mencorak kehidupan kita. Kita jadi apa sekalipun. Dia tetap akan ber, berfungsi dengan baik. Tak kuat itu berfungsi dengan baik. Kalau jadi seorang penguatkuasa, maka penguatkuasa yang baik. Kalau menjadi seorang anak-anak yang baik. Seorang ibu-ibu yang baik. Seorang bapa-bapa yang baik. Seorang peniaga-peniaga yang baik. Seorang pekerja awam-pekerja awam yang baik. Seorang penoreh getah, penoreh getah yang baik. Dia tak curi getah orang. Oh, sekarang ni getah mahal. Hebat, tuan-tuan sekalian. Cerita kat kampung pula pelik. Makin dekat air raya makin banyak pokok getah hilang. Oh, dia torik hak dia dia torik hak orang. Sami-sami dia balik dia curi hak orang. Allahu akbar. Tuan yang beli getah tu dia kena. Tuan yang beli getah, apa orang panggil peraih getah tu dia kena. Dia kena, ni getah siapa macam ni punya punya punya takung dia punya tempurung. Ni macam ni punya tempurung ni tak getah siapa. Ah ha. Dia tengok-tengok, eh nilai macam getah dia ni, ni. Dia pergi mengadu pada tuan punya getah. Eh dia kata, saya nampak getah tu macam getah, awak dia kata. Memang ilang, tengok guni malam tadi. Nak beli baju raya. Hmm. Dan getah mahal lagi. Mas naik lagi, getah mahal lagi. Duit dinar, kalau tak silap saya semalam, saya cek dekat-dekat tujuh ratu. -dekat Duit dinar. Minggu lepas, enam lima tiga. Bulan lepas, 618 Tuan-tuan berminat dengan dina silakan buat buat simpanan tak payah lagi simpan duit berjuta-juta di bank simpan saja dina ha nak Allah itulah ekonomi kalau kita boleh simpan dina sama maha duit kita dengan pound sterling tu kerana pound sterling tu dia ikut dina dolar tu dia ikut dolar <tuh> dia tidak ikut emas ha tuan-tuan sekalian ha Tu dia. Kalau kita ikut dolar pun ketinggalan 3 ringgit sampai ke 4 ringgit. Ikut pound sterling 7-8 ringgit lah kita. Hmm. Nah, Patut-patutnya begitulah. Tuan -tuan Sebab tu ekonomi umat Islam kita punuh jahat. Sebab kita tidak ikut emas yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Hari ini Alhamdulillah di negeri saya tu. Ada 300 permis. Oh, saya sebut betul ke dalam. Permis ke permis ni? Ada 300 permis yang berurus niaga menggunakan dina. Tuan-tuan nak beli motor, letak 10 dina aje. 10 kali 6, ribu. Letak dina. Oh. Tokek tu ambil, oh ini dina, dia dia sudah kenal. Ha, dia sudah kenal. Kalau nak beli basikal jangan letak dina, letaklah dirham. Kalau nak belikan di pasar, nak beli coklat, jangan letak dina, jangan letak dirham. Letaklah fulus. Allah tolong sekalian. Ini ada orang kata, dia pertika. Dia kata kalau dinar belakang habis nak beli kek macam mana? Janganlah letak dinar, letaklah. Fulus, kita kan ada. Nabi dah ajar belakang. Allah, ya kita buat mm, tak, tak berapa nak paham tu pasal apa. Okey, baik. Eh? Sebab itu dikatakan. Bila datangnya bulan Ramadhan, maka ketakwaan kita seolah... Bila datangnya bulan Ramadhan, Sepatutnya ketakwaan kita pada Allah SWT naik bersama dengan iman kita. Iman kita naik. Kerana kita puasa mula hari pertama, hari kedua lain, hari ketiga lain, keempat lain, kelima lain, kelima lain keenam lain, ketujuh lain. Makin naik, makin naik, makin naik. Kita punya iman kita. Kita punya takwa kita. Kita punya darjah dan kemuliaan kita di sisi Allah SWT. Sepatutnya makin naik, makin naik, makin naik. Bukan makin turun. Hmm? Jangan pula tak ada beza, hari pertama puasa dengan hari kedua puasa, hmm, lebih kurang. Ya? Hari pertama puasa, hari ketujuh puasa hari ini, hmm, lebih kurang juga. Tak ada beza, kenapa boleh jadi macam ni? Adakah tidak terubat jiwa kita dengan puasa hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam? Kenapa boleh jadi sama? Sedangkan Nabi sebut, eh? Kalaulah hari ni sama dengan hari semalam, dan hari, hari, hari, dan hari besok, sama juga dengan hari ini Tak ada guna orang tu hidup lah. Dia tidak akan membantu kepada kebaikan diri dia dan agama dia. Maka kita kalau boleh, puasa hari ini lebih lebih baik daripada puasa semalam. Kalau semalam lah, kita berzikir pada Allah Ta'ala lebih kurang seratus. Hari ini kena seratus satu. Dah malah sangat. Ini saya suruh tuan-tuan yang saya tak berzikir juga saya suruh kalau todatu Zikir, alhamdulillah saya dapat saham. Ha? tapi kalau saya tak buat tak kenalah. lah. Ha. tak. Mana boleh eh tok guru tak buat dia suruh saja anak murid buat dia dapat saham. Saham ni tak sama dengan hak kita. Todatu <tawa> sekianlah. Baik. Baik. Kemudian waqalan <tawa> nabi sallallahu alaihi wasallam man qama imanan wa ihtisaban ghufrira ma taqaddama min dzambi baik Allah Subhanahu wa taala menetapkan puasa kepada kita di siang hari ha? di dalam bulan Ramadan maka perkara yang amat penting lagi kepada kita menambah aksesori-aksesori yang ada di dalam bulan Ramadan itu yang Allah Subhanahu wa taala perwajibkan suruhkan kita kepada uh, suruh kita puasa Allah Ta'ala suguh puasa ni, Allah Ta'ala letak satu kewajipan di dalam bulan Ramadan. Bam! Puasa. Kemudian, puasa duduk di tengah-tengah. Maka di tepi-tepi tepi itu adalah aksesori yang mesti kita buat. Yang mesti kita buat. Sebab itu Nabi SAW menyatakan bahawa senyum. Setiap amalan anak Adam di bulan Ramadan itu. Kalau dia buat perkara yang wajib, maka Allah Ta'ala gandakan 70 kali. Bila dia melakukan amalan sunat, maka amalan sunat tersebut, pahala dia, ganjaran dia sama seperti amalan ataupun ganjaran perbuatan yang wajib. Maka kita semayang terawih itu sunat kah? Habis kalau kita memahami keadaan hadis ini, seolah-olah semayang terawih pun nak jadi wajib. Sebab bila kita buat benda sunat, di sama seperti ganjaran yang wajib. Buat sunat, sunat terawih. Walaupun kita panggil sunat tarawih, tetapi dari segi ganjarannya, kita mendapat ganjaran yang wajib. Di sisi Allah SWT. Ha? Sebab itu sayang sangat bagi kita, kalaulah kita tinggal solat tarawih ini. Ha? Solat tarawih ini sayang sangat. Tak, macam-macam mana, sibuk ke, tak ada masa ke, letih dan sebagainya ke. Maka kalaulah boleh, janganlah ditinggal solat tarawih ini. Paling-paling sikit tak boleh buat-buatlah lapan. Paling-paling eh, banyak kita nak buat-buatlah beratus pun tak apa. Hmm. Ha, yang kita buat dua puluh tu. Dua ha, puluh tu macam mana? Itu kebiasaan yang kita buat. Habis kita nak buat usaha sayang ni tenaga lebih sangat. Nak buat empat puluh boleh usaha empat puluh. Silakan. Sekatus-segatus. Silakan. Kalau lah Takut-takutnya 40 malam pertama sahaja. Lepas tu 29 malam tu kosong. Belakang. Tak jadi. Tak jadi. Sebab tu kita buat sedikit dah. 20 pun tak apa. Malam lusak nak buat pula. Malam lusak nak buat pula. Nak buat 8. Malam lusak nak buat lagi. Malam lusak nak buat lagi. Ini duduk sampai balas pula. Macamlah seolah-olah kalau tak buat. Ha masuk neraka. Ha tak buat. Haram tak buat. Kenapa? Kerana Nabi SAW buat. Pandai pula dia beri hujung. Saya mazahat lapan. Saya mazahat dua puluh. Awak buat dua ha? puluh. Telajak ni. Berdo'ah oh ni. Kata orang Kelatan, berdo'ah. Oh. Berdo'ah oh ni awak dua puluh. Kenapa puluh? Oh, lebih sangat. Awak pun berdo'ah oh juga. Kenapa? Buat lapan. Sikit sangat. Oh, pelik. Hidup balah dua tu. Haa? timah nak had depan ada Allah aku ni nak buat 20 kau nak buat 8 buat 20 kau buat 28 alah-alih buat 28 tengok belakang tak ada suara habuk hmm bertasbih kan kalau bolehnya begitu baik kemudian amalan-amalan yang lain bertadarus baca Quran memahami hakikat hadis tadi memahami hakikat hadis tadi walaupun baca Quran ni sunatlah kita kata ha? tetapi dari segi ganjarannya Allah Subhanahu Ganjakan pahala. Orang yang buat amalan sunnah ini sama seperti orang yang buat amalan yang, wa, yang wajib. Maka kalau kita tengok-tengok, congok-congok, selidik-selidik. Baca Quran tu walaupun kita kata sunnah. Tetapi eh, ibarat katanya menjadi satu kewajipan bagi kita. Bila Ramadan ni baca Quran. Dan kita pun kalau nak baca Quran. Janganlah pulak sampai bermusim. Bila Ramadan ni lah mulai nak baca Quran. dia tak Dia tak akan jadi baca juga. Kalau dah sebelah bulannya kita tak pernah baca Quran. Kita kata, saya bila mari bulan Ramadan ni saya nak baca dalam bulan Ramadan. Nak khatam. Hmm, dia tak akan jadi khatam. Dia tak akan jadi khatam. Dia tak akan jadi. Nak khatam satu Quran dia tak jadi. Kalau lah di bulan lain kita tinggalkan Al-Quran semata-mata nak baca dalam bulan Ramadan. Tak jadi. Alih-alih bila bila mari syawal kita tanya. Ini khatam Quran ada Khatam sah. Oh, bagusnya khatam Quran. Berapa surah baca? Berapa berapa ayat baca? Saya khatam khatam surah Inna a'tainakal kautsar. Surah hak paling pendek sekali. Oh, satu surah tu, satu ajalah set dulu tahun ni. Tahun depan, tahun depan satu pula. Oh, jenuhlah tau taskilia. Nak khatam Al-Quran. Sebab tu kena paksa baca. Tak kesalah pagi -pagi dah. Pagi-pagi ini dak? Belum ke mana-mana dak? baca satu muka jadilah, balik kerja sekarang baca satu muka jadilah nah, bangun sahur, sebelum hari semalam subuh, dah siap sahur sebelum semalam subuh, ada masa dia ada lebih kurang 20 minit satu muka pula pandai-pandailah kita curi masa macam, macam mana nak buat, ha? duduk di pejabat tak? waktu rehat waktu rehat tengah hari tu kan, nak minum tak boleh nak makan pun tak boleh tak payahlah cari, partner sembah-sembah tak payah tak payahlah main Facebook apa semua sekali. Tak payahlah tengok-tengok internet ni bulan Ramadan. Bolehlah nak tengok sekadar. Maklumat kita tu bolehlah. Tapi bukan duduk berjerjah macam bulan biasa. Ha? Maka bacalah satu muka. Allahu Akbar. Sehari dapat dua like. Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT. Berbeza dengan bulan yang lain. Baik. Seterusnya, mesti ada, ada pembeza di antara bulan yang lain dengan bulan Ramadan. Mesti ada perbezaan kita ni. Saya orang berpuasa. Kita orang berpuasa mesti ada perbezaan. Jangan tak ada beza. Sama aja. Kalau bulan tak puasa. Dia boleh minum. Duk bawah pokok. Ha, dia duduk sose haji. Tahu sose haji. Haji itulah. Haji tendang tu. Satu, dua, tiga, empat. Haji. Naik haji hari-hari. Ha? Bulan puasa pun. Dia pergi juga situ. Tak boleh makan. Tak apa. Asal boleh. Ha, naik haji. Allah jadi juga. Tak apa? Tak ada beza tu Kalau bulan Ramadan, kalau bulan bulan lain sama ada bulan Saban ke, bulan Zulkaedah ke, nak bulan Zulhijah ke? Nak. Dia tak baca Quran, masuk bulan Ramadan pun tak baca juga. Tak semaya sunnah, masuk bulan Ramadan tak semayan juga. Belajar masuk majlis ilmu bulan lain tak belajar, bulan Ramadan pun tak mari juga kalalah begini kalalah begini keadaannya maka kita mensia-sia ah eh? waktu dan ketika yang Allah Subhanahu wa taala beri peluang kepada kita bulan Ramadan ni adalah bulan Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Taala bila kita buat eh? bila kita buat amal ibadat dalam bulan Ramadan khususnya maka Allah Subhanahu wa taala balas kepada kita secara direct Secara direct tak sekalian Rokit dan atik rehat Buat ramadhan apa apa? Kita berpuasa Tak ada siapa tahu Setara mana kita punya persennya Setara mana darjatnya Setara mana pahalanya Setara mana kemuliaannya Tak ada siapa tahu Walaupun melekat Yang tahunya Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah ta'ala lah yang membalas memberi ganjarannya tiap-tiap hari kepada kita selama mana kita berpuasa kerana tidak ada orang lain yang tak yang tahu kalaulah kita tak rebuk peluang ini maka sudah tentu mengecewakan Allah SWT takut-takut Allah SWT beri kepada kita seperti mana Nabi SAW menyatakan di akhir zaman nanti ramai umat manusia yang berpuasa tetapi tidak lebih daripada mendapat Ha? lapar dan dahaga, tidak ada keberkatan, tidak ada rahmat, tidak ada keampunan, tidak ada pelepasan api neraka. Ha? Di sisi Allah SWT kepada orang ni, Maka kita, ni kalau setakat kita puasa semata-mata, nak tahan lapar dan dahaga, tak puasa pun tak apa. Tak payah sebut nama puasa. Boleh, saya nak tahan makan, nak tahan minum, dua hari. Boleh, sehari, boleh. Tapi jangan sebut, saya berpuasa kita yang kita sebut nama puasanya yang kita sebut Ramadhannya. Kenapa? Nak mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Kalau setakat nak puasa kita semata-mata doktor suruh puasa. Ha cik kena puasa ye. Ha. Ha. ha. petang esok ada operation. Ha. Nak belah perut dia. Maka cik kena puasa dua hari. Maka kita pun Allah tahan punya tahan punya tahan. Puasa. Cik kena puasa ye. Ya, saya puasa. Satu. Yang keduanya, puan puasa dia. Ya, saya puasa. Kenapa puan puasa? Saya nak turunkan hak daripada 60 gram kepada 45 gram. Eh, kilogram. Ha, ini pun puasa juga. Puasa hak macam ni, Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah. Ha. Pendapat ulama katanya, tak boleh pahala. Kenapa? Kerana puasa tersebut bukan daripada arahan daripada Allah. Tidak seperti mana, kutiba alaikum musya. Ianya hanya lebih kepada disuruh oleh manusia dan tujuannya juga adalah tujuan manusia manusia. Manusia suruh. Tak nah, oleh kerana apa ada tujuan tertentu yang mana tujuan tersebut tak nah, tidak dah daripada khusus daripada Allah Subhanahu wa tidak seperti mana kita puasa. Maka sebab itulah bila kita puasa mesti ada beza, akhlaknya berbeza. Cara bercakap berbeza. Hmm? Perbuatan kita berbeza. Amalan bu di, di bulan Ramadan berbeza. Pendapat kita, pemikiran kita mesti berbeza. Amalan kita juga mesti ber mesti berbeza. Jangan samur saja. Paling-paling kita malahlah. Paling-paling kita malahlah. Hmm? Jumpa masjid. Masuk masjid, solat, tahiyatul masjid, dua raka'ah. Iktikah lima minit tak nak baca apa pun tak apa. Buat hari-hari hari-hari biar ada beza di antara hari-hari biasa. Tonton sekeliar. Nak biar ada rasa beza ada perbezaan nah, itu saja kita nak. Biar ada rasa beza kita ni di dalam beribadat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam man sauma oh yang tak ditakbir lagi. Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma sesiapa yang mendirikan amalan-amalan yang lain selain daripada berpuasa dengan cara imanan wa ihtisaban dia kata aku ni takkan nak puasa saja. mesti ada benda-benda lain rempah ratusnya amalan hak sunak-sunaknya. eh mesti ada aksesorinya maka saya mesti buat juga aksesori ini Supaya jangan puasa saya tersebut dengan keadaan bertelanjah. Kita puasa saja, Tahan makan, tahan minum. Amalan lain tak ada. Yang nak gabungkan sekali dengan Ramadan ini. Setrawihnya tak ada. Tadaruhnya tak ada. Baca Qurannya tak ada. Sedekahnya tak ada. Bila tak ada, ibaratnya puasa kita adalah puasa yang bertelanjah. Pakaian tak ada. Aksesori tak ada. Apa pun tak ada nak bantu dia. Maka oleh kerana begitulah. Ha? bila kita buat keadaan ini mendirikan ibadat-ibadat yang lain yang sunat-sunat ini, berserta dengan ibadat puasa tersebut iman dan wahtisaban kerana terpanggil kerana rasa terpanggil kerana rasa bertanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa taala ghufralahuma taqaddama min zambi insyaallah Allah taala ampunkan dosa kita hak telah lalu dia Ramadan Ramadan antara Ramadan ke Ramadan Antara Jumaat ke Jumaat, Ianya adalah ibarat benteng yang menjaga kehidupan kita. Kalaulah Jumaat Jumaat minggu lepas dengan Jumaat minggu ni, Jumaat minggu lepas tu kita berdoa pada Allah Ta'ala, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Wali walidayah, Warhamhumma kamarabayani syairah, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli al-muslimina wal-muslimat, Wal-mu'minin awal-mu'minat, Al-ahya'i min huwal amwa. Kalau kita berdoa, Allahumma rabbana atina fid dunya hasana, akhirati hasanah wa qina azabana, maka doa-doa ini Allah Taala akan pelihara hari kita hari-hari-hari sampai hari, jemaah. Kalaulah bulan puasa telah lepas kita berdoa pada Allah Taala. Berdoa Men untuk mendapat keselamatan, kesejahteraan, kesenangan, kebahagiaan, dapatlah apa-apa saja yang baik daripada Allah Taala, maka Allah Taala akan jaga tiap bulan tiap bulan tiap bulan sampai Ramadan kali ini sebab tu kita puasa saja tak cukup. Puasa saja tidak tidak mencukupi untuk untuk untuk menaikkan untuk me, me, meningkatkan taraf ataupun darjah ataupun kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala akan memberi ampun dosa kita hak lepas-lepas. Samalah juga sabda Nabi SAW, alaihi wasallam, imana wa ihtisaba nughfira lahum ma min dzambi." kalalahlah kan? ha? kita ini berpuasa dengan keadaan yang ha? ilmunya cukup keadaan uh, akhlaknya cukup dengan keadaan uh, apa orang kata, keimanan kita pun cukup maka ha? ghufir lahum ma Allah taala akan memberi ampun dosa kita tak lepas-lepas maksudnya apa masuk satu Ramadan Maka kita jadi bersih. Masuk Ramadhan. Maka kita jadi seolah-olah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Masuk saja Ramadhan. Kita jadi bersih. Jadi suci. Tak ada dosa. Kalaulah. Puasa kita kali ni Kita ambil pendekatan dua hadis tadi. Maka kita hari pertama lagi kita mula berpuasa, maka kita ibarat anak yang baru dilahirkan, suci, fitrah, bersih. An-nazafatu minal iman. Bersih tu, <guruh> kebersihan tu separuh daripada daripada iman. Hmm. Ha, kalau saya kata bersih tu separuh daripada iman tu tetap salah pun. Kalau saya kata kebersihan tu separuh daripada iman, hatu lain sikit. <guruh> hmm. semalam saya berkuliah di Madrasah Tarbiah Batu Empat gombok. Ha, dia kata alhamdulillah Ustaz pagi esok dekat uh, uh, pagi esok dekat Desa Bakti ke? Eh, Aik macam mana Haji boleh tahu? Habulitin dia sampai ke sana. Oh saya kata hebat. Ha, malam saya kat sana semalam. Saya sebut juga bersih tu separuh daripada iman. Nasib baik tak ada aku takbir, takbir selak saya. Allahu akbar. Nah ha? lebih begitulah lebih kuatnya mensabah ramadhanah imana wakti sabanu kufiralahuma ma takadzamamin zambi okay baik satu lagi yang terakhirnya ialah Abu Hurairah menyatakan telah bersabda Rasulullah SAW yang bermaksud apabila tibanya bulan Ramadan. dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup segala pintu neraka dan diikat segala syaitan ah ha? diikat segala segala syaitan sekarang ini tak ada syaitan sekarang ni tak ada iblis. Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala letak di dalam je masing-masing. Tak dalam penjara Allah Taala ikak. Tak ada sekarang ni. Orang yang nak syaitan yang nak yang nak ganggu semayang kita. Tak ada. Syaitan yang nak nak suruh orang minum arak. Tak ada. Syaitan nak nak mengadu domba, nak jadi batu api, nak suruh orang berbalah. Tak ada. Syaitan nak suruh apa lagi? Mengerjakan perkara hak. Jahat-jahat, perkara buruk, semua tidak ada sekarang ni. Yang adanya ialah manusia yang hidup sekarang ni. Tetapi cuba kita tengok keadaan-keadaan yang berlaku pada kita hari ini. Adakah Tuk Guru itu melekat ataupun syaitan? Perkara kejahatan yang berlaku di dalam bulan Ramadhan ini. Dengan minum agaknya. Dengan penzinaannya. Dengan pelacurannya. Dengan judi-judinya. Eh? Dengan mengumpaknya. Dengan jadi batu api, dengan fitnahnya. Dengan apa saja yang berlaku kepada umat Islam hari ini, adakah sebab syaitan ke, sebab, sebab iblis ke, ataupun sebab manusia sendiri. Sebenarnya muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Jawapannya ialah oleh kerana lama kita duk berkawal dengan dia orang ini. Duduk berkawal dengan dia orang ini sebelah bulan. duk berkawal dengan iblisnya, dengan syaitannya sebelah bulan. Maka dia kata, kalau aku tinggal sebulan pun tak ada masalah lah. Anak buah aku tu dah memang, ada memang jadi anak buah sungguh. Eh? Anak murid aku tu tak ada hal. Dia kata, setakat tinggal sebulan, hmm, beres. Hak mana kita dah dah resign ke dia, tu dia beres belaka. Dia boleh buat belaka. Mencuri dia boleh buat. Merompok dia boleh buat. Rogo dia boleh buat. Ah ha. Dia boleh buat belaka. Puasa olok-olok dia boleh buat. Ada juga sekarang ni jenis oluk-oluk belakang. Oluk-oluk, oluk-oluk. Tengoklah dasar khabar, banyak oluk-oluk. Perkataan oluk-oluk. Tak. Dia boleh buat belakang. Dia tak semayang. Dia tak puasa. Dia tak nak bayar zakat. Dia bercura dalam, dalam bulan Ramadan. Malah senario yang berlaku sekarang ni. Nihak pelik sikit lah. Saya sebut dah tahun lepas. Tahun ni banyak lagi. Apa dia tuan-tuan sekalian? Bukanlah benda tu haram. Dah. Tetapi berkahwin di bulan Ramadan ni. Ha, hak jenis muda-muda 20 tahun, 18 tahun, 22 tahun, 24 tahun ni. Dia ada pasal cerita-cerita nak berkahwin dalam bulan puasa. E, peninglah kita. Kita hok dah kahwin puluh-puluh tahun ni pun nak berik payah juga kan. Dia hok baru hari ni jumpa mata ai. Hai Allah, nak, nak berkahwin dalam bulan puasa. Tunggulah hari raya. Tak boleh usah, tak, tak boleh nak kahwin juga, nak kahwin juga. Haa, masalah juga. Kami boleh puasa tu. Hmm. Atas rumah pula tak ada orang. Berdua tu saja. Takut tak faham aja. Kalau faham tak apa. Ini mu sana, aku geser sini. Ha, berdua berdebak. berdua berdebak. -ber -ber -ber -ber -ber. Alih-alih mari mengadu. Ustaz, malam saya uak-uak. Uh -uh, uh -uh. Dia kata. Macam mana nak buat? Boleh puasa tengah hari. Kita pun sekarang dah mampu tanya. Sebelum awak buat, awak minum air ke? Duh. Dia kata. Haa, tu dia. Haa, dah. Imi Syafi'i yang ajar kita. Kal... Ah, payah. Tak jahat ceritalah tak. Kalau cerita tuan-tuan ni. Saya lah kok. Tuan-tuan tak. -tuan, Saya boleh harap sangat ni. Eh? Imi Syafi'i kata kalau dah terdesak sangat. Dah sanggup nak puasa dua bulan darat. Ha, lah buku. Tapi sebelum jemuk tu. Minum air dulu segala. Sebagai membatalkan puasa. Jangan duk puasa. Batalkan hari hak tu teru. <tuh>. Oh ya Allah. Inilah anak-anak muda kita sekarang ni. eh, Kena hati-hatilah boleh. Nak kahwin dah boleh puasa. Tak ada masalah. Takut-takut, tak lekat. Brake kaki, tak lekat. Handbrake, tak lekat. Jadi masalah pula. Mari mengadu ustaz, saya dah. Hmm. Datuk macam nak buat ustaz. So, ah, kamu puasalah dua bulan darat. Dia puasa tiga hari, dia buka sari. Puasa seminggu, dia buka sari. Tak tahan. Kadang-kadang so, ah, memanglah tak tahan. Siapa suruh buat tengah-tengah hari Malam tak boleh? Allahu Akbar. Payah, tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi, bila tibanya Ramadhan, maka Allah SWT buka pintu syurga. Luah-luah buka. Eh? Kemudian Allah taala tutup pintu neraka. Rapat-rapat Allah taala tutup. Eh? Kemudian Allah SWT ikat segala syaitan. Tak ada. Tetapi perbuatan-perbuatan kita di bulan Ramadan ini nampaknya mungkin lebih teruk daripada bulan biasa. Itulah sebabnya kita ni dah jadi anak murid setia. Pada iblis ni, pada syaitan ini, maka dia pun Allahu Akbar. Gembira dia kata tak apa, boleh ikat sebulan pun tak ada masalah. Kita dah ada eh, kader-kader kita, tentera-tentera kita, orang-orang yang kita dah hasus sebelah bulan tu tak ada masalah. Biarlah tak ada masalah, kita kena garis bulan pun tak apa. Beginilah keadaannya. Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dibuka pintu-pintu surga, maksudnya rahmat itu Allah Ta'ala eh? lepas banyak kepada kita. Keampunan itu Allah Ta'ala buka seluah-luahnya kepada kita. Buat sikit pun Allah Ta'ala beri banyak dan sebagainya. Eh? Dengan keadaan Allah Ta'ala juga menutup pintu-pintu neraka, maka Allah Ta'ala seolah-olahnya dalam bulan puasa ini. Allah Ta'ala tak tidak mahu membalas segala kejahatan yang dibuat oleh manusia tersebut. Eh? Tapi walaupun begitu pun, oleh kerana kita ini dah jadi anak murid setia kepada syaitan, maka kita tetap tak boleh nak tinggal amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang jahat, yang tidak baik... Ha? Yang kita dah buat dari, yang kita buat dah sebelah bulan buka di dalam bulan Ramadhan maka bila mai Ramadhan pun jadi macam tu juga lah keadaan kita. Musim ini yang terahmati Allah sekalian Rasanya sekadar itulah. Mak ha? nuzukur, mak uh, uh, lelak terkodak saya tak, saya tak, saya tak, tak ni Saya tak, saya tak tak cakap lah. Insyaallah mungkin ada usah-usah lain kita. Lah. Lambat lagi dah InsyaAllah lah siaparok. Ha, Syaklalah akhirnya saya sekadar untuk membuka ruang dan membuka minda kita bagaimana nak memahami keadaan puasa terlebih kuatlah tuan sekalian, saya pun tak pandai juga Eh, insyaAllah saya minta maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan tersilat cakap dan sebagainya, insyaAllah mudah-mudahan hmm, majlis uh, majlis ilmu kita pada pagi ini mudah-mudah diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu SWT Bismillahirrahmanirrahim الحمد <سؤال> لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء